Він повів її у секцію трилобітів. «Це професор Дуейн з Вашингтонського університету», – сказав він. «Хімік-ядерник». Як я пригадую, він міряє ізотопне співвідношення кисню у воді. «Навіщо?» «Це первісна вода, віком принаймні півмільярда років. Співвідношення ізотопів свідчить про температуру океану за тих часів. Дуейн якраз трилобітами не цікавиться». Проте інші здебільшого займаються рослинами. Їм поталанило, бо вони приносять із собою лише скальпелі та мікроскопи. А Дуейнові щоразу перед експериментами доводиться встановлювати масспектрограф. Чому так? Хіба він не може? Ні, не може. Він нічого не може винести з приміщення, і нічим тут не зарадиш. Там були також зірці первісної флори та уламки гірських порід тобто рослини і мінерали. І кожен взірець мав свого дослідника. Все було схоже на музей. Музей воскреслих експонатів, який став дуже активним дослідницьким центром. І вам доводиться всім цим керувати, доктор Госкінз? Лише побічно, міс Фелоуз. У мене, дякувати Богові, є підлеглі. Мої власні інтереси обмежуються суто теоретичними аспектами. Природа часу – Методи міжчасового мезонного пошуку тощо. Я все це віддав би за метод пошуку об'єктів, ближчих до нас за часом, ніж 10 тисяч років. І якби ми змогли дістатися в історичну добу?» Його урвало якесь сум'яття біля однієї з відлеглих кабін. Чийсь роздратований дискант урвався на крик. Госкінз нахмурився, квапливо пробурмотів «Вибачте» і поспішив туди. Міс Фелоуз якомога швидше, хоч і не бігцем, подалася за ним. Розчервонілий літній чоловік з рідкуватою борідкою говорив, «Я повинен довести до кінця життєво важливі аспекти мого дослідження. Вам це не зрозуміло?» Технік з вишитою монограмою «Сі» Стасіс Інкорпорейтед на лабораторній спецівці доповів, Докторе Госкінс, з самого початку з професором Адемевським було домовлено, що експонат може перебувати тут лише два тижні. «Тоді я не міг знати, скільки часу піде на дослідження. Я не пророк?» – гарячково доводив Адемевський. «Ви розумієте, професоре?» – сказав доктор Госкінс. «У нас обмежена площа. Ми змушені дбати про оборот зразків. Цей уламок халкопіриту повинен повернутися на своє місце. Інші люди чекають на своє замовлення. «Тоді чому не дозволяють забрати його з собою? Дайте мені винести!» «Ви ж знаєте, виносити заборонено!» «Шматок халкопіриту! Мізерний п'ятикілограмовий шматок! Чому?» «Ми не можемо дозволити собі витрат енергії», – безцеремонно відповів Госкінз. «Вам це відомо!» Докторе Госкінз», – втрутився технік, – «річ у тім...» що він усупереч правилам намагався винести мінерал, а я, не знаючи, що професор всередині, ледь не проколов Стасіс. Запала коротка пауза, відтак доктор Госкінз з холодною офіційністю звернувся до дослідника. «Це справді так, професоре. Професор Адемевський кашлянув. «Я не вбачав жодної шкоди!» Госкінз узявся за ручку на линві, що на відстані простягнутої руки висіла зовні кабіни із злощасною породою. Він потяг за ручку. Міс Фелоуз, яка через віконечко розглядала зовсім непоказний шмат породи, що викликав такий диспут, перехопило подих, коли на її очах за породою тільки блиснуло. У кімнатці, мовби нічого і не було. «Професоре!» – звернувся Госкінз. Ваш дозвіл на проведення досліджень у Стасісі буде скасовано без права поновлення. Мені дуже шкода. Але ж постривайте. Мені дуже шкода. Ви порушили одне з найсуворіших правил. Я поскаржуся в Міжнародну Асоціацію. Можете скаржитися. Переконаєтеся, що в таких як цей випадках сперечатися зі мною безнадійно. Глухий до професорових протестів – Госкінс демонстративно відвернувся і, все ще блідий з пересердя, запропонував міс Фелоуз. «Ви не відмовитеся зі мною пообідати, міс Фелоуз?» У кафетерії Госкінз завів її до маленької ніші для адміністрації. З природною невимушеністю він вітався з присутніми і відрекомендовував їм міс Фелоуз, а сама вона почувалася до сліз ніякого. «Що вони можуть подумати?» Крутилося їй у голові, і вона з усієї сили намагалася прибрати ділової міни.